Kichwa chasomo la leo kinasema bwana hutumia wa wa mwili Buwana mungu huwatumia watu walio zaifu kimwili e, Isaya mlango wa na nani Tutenda nyingi, ni tuanziye na hapa tu Saya katika tuma Biblia yako pale mstafiki grafiki ya Isaia ile gano la kale. Sasa mwanangu wa 28 anasema. Umefika pale? Someni mstari ule wa kwanza mstari wa 9. Mimi nitakusomea tu wewe ni soma. Isaia 28 9 anasema hivi. Atamfundisha nani maarifa? Atamfahamisha nani habari hii? Biblia ya Kiswahili ya je na je hiyo haipo? Bali anasema ni wale walioachishwa maziwa walioondolewa matitini na pale hakuna swali kwenye vile wako ya kuna swali bali hapa jibu tu anaenda anasema kwa maana ni amri juu amri amri juu amri kanuni juu kanuni kanuni juu kanuni huku kidogo na huku kidogo sura ya 11 bali kwa midomo ya watu wageni na kwa ruga nyingine na watu Hawa ambao aliwambia hii ndio raha enu mpeni raha yeye aliyechoka huko ndiko kuburudika lakini hawakutaka kusikia. Anachotaka kusema okay kama utangulizi tu. Tuta leo tunaona somo eh, ambalo tumeona kifucho chake inasema Mungu anawatumia watu wa dhaifu. Kwenye isa hii tuliosoma tunaona Mungu anataka kuwafahamisha watu maarifa Ana Anataka ufanya kazi na wato. Eh, Biblia kisoyi mekoswa kusara kini. Unitakuambia ni kilicho sahi. Eh, Anasema ni watu gani mbao sasa. Kama nataka kuafunisha ujumbi wake. Anasema ni wale watoto wachanga. Walio toka kwenye. Mwabia leo mtoto wakitoka kwenye titi na mama hake. Anakawa kidogo anayosho uji. Bada ya mda mfupa kwa, kusoma elimu ya, ya dunia. Ndiyo siyo. How how about. Wanaenda kusoma elimu ya dunia. Biblia nasema mimi ndonikuwa na wataka ni wafunishi marifa. Yango. Sasa ni unadhi kimkubwa kiasi gani ambapo wanadamu anataka mtoto wake hata kabla haja na tembea na abebe kibegi aende akasome manake kama kama unaona hayo ni maarifa ya kwanza kumpa sio vibaya na mimi watoto wangu nafanya hivi lakini nitawapa na maarifa ya Mungu kwa sababu kwanza alicho Mungu richo Asim, ni watu gani atakao wa, um, fundisha maarifa atawafundisha wale walioachishwa matiti wale wachanga Anasema ni kwa sababu ni kwa sababu ufundishaji wake sio kuwapa mambo mengi makubwa andika point 10 ah anasema ni amri jua ya amri amri juu ya amri mstari juu mstari kanuni jua kanuni huku kidogo huku kidogo M ufundishaji wa Mungu na ma, na na na, na hekima ya Mungu huja pole pole Ni kama mtu anayemtoto anayefundishwa ruga Wewe ukaze mwana wangu eh hey, nataka nianze kufundisha Kiswahili. Sio umeanza kuongea eh. Hey, ah eh hey, baba baba. Ah. Uh, hukai hu, hu, hu, darasani. Wewe unaongea ile lugha anajifunza kidogo kidogo. Mtoto anaweza kamaliza mwezi mzima baba imemshinda. Huyo ndiye atakaye kuja kujua, kujua lugha. Kuhitaji kwenda ukaka darasani ukafundishwa na profesor wa, wa, wa Nani ko pamoja Kama vile ambavyo marifa ya lugha, maarifa ya duniani, ya na elimu na nini zinapatikana zinafundishwa kwa watoto wachanga, Mungu ndiye anataka na watoto. Maana Mungu anataka mm, ukiona mtoto mtanga kanaiki kanisani, aende siku hiyo kwanza ajue kutulia bila kulia Iwapo ibada inaendelea. Kesho mwezi uraofuata miili inaofuata ajue a eh, ku kuuliza au kutoa taarifa kama anataka kwenye choongo bila kusumbua ibada. Hutajua ameanza kujua kama kuna kitabu kinaitwa Yohana. Kutajua nilini, tuwa na ninini, na ni lini ataanza kuelewa maana ya wokovu. Utashutukia tu anaoeleza ni nini wakati unaamambia "Nataka nikupe injili ya wakofu anaokolea." Sasa, ukiangalia Mazingira ya namna hiyo Ya najibu hoja ambayo tunahona kwa Mungu hatumi watu ambayo ni rocket scientist Au masupa <coughs> Alamu an an an Kama anatumia watoto wa siujua kuongea Mbele kidogo anaenderea Anasema kwenye isaya hii tuyo isoma Kwenye ni ngeza kwenye King James kwenye, Katika King James anasema Kwenye ule wakumi na Um Na moja nasema Lakini ambapo natumina ino bali Kwa midomo ya watu wageni Na kwa luga nyingine Atasema na watu hawa hmm. Anakitaka kumarika nyingine Mungu natumia luga Hatumi watu wenye ufasaha wa luga Ukisoma kwenye kini Nyesa nasema the Stammering tongue To stama Ni kama ku uh, Watu wanao wenye vigugumizi ah hmm. ah anambi ukiniambia leo nihubiri hmm. kwa lugha hmm. hmm. ya Kiingereza nitaongea kwa vigugumizi mbeuso watu waliolewa injili maeneo yetu hapa hawakuja na ongea yeye lugha kininjili imeenea leo hi watu Unaweza sasa lengo la somo nini? Inama, lengo ina, soma ni, kuna na malengo na soma na malengo mengi lakini makubwa mawili naweza kusema. Na kwanza kabisa lengo kubwa tujue kwamba tuwe tayari kutumiwa na Mungu hata kama hatuna sifa kubwa kubwa za kimwili. Leo tutaona vipengele vitano ambavyo yote nataka nivinete haraka yani niseme haraka haraka baadaye nitavishafanua kimoja kimoja. Nisioangalia kama Mungu anatumia watu wenye wenye lugha na ufasaha wa maneno hatafiti wale wataalamu wa kuongea no ujumbe wake ukafika anatumia watu wenye ndimi ambao zinadha hata zina vigugumizi ujumbe unafika tofano kama ni kwa mengi tutaona kama ni habari za kunena no Neno wa mungu ni ambari za kunina. Sio kwamba mchukue zana, mchukue vifaa, mfanya nini mene, mkarime, mkachimba pana. Ni kukaa chini na kusikia, ni mdomo na masikio. Hmm. Na kiri na kukia. Kwa hiyo, hilo eneo tungete, kwa subabu ni eneo kubala neno wa mungu, au kazi ya mungu, inazia katika kusikia. Pibina sema neno wa mungu, njiri husi, huja kwa jisi ya kusikia. Mungu hahanga na na ufasaha kauli. Hata futi watu waliosoma lugha amesoma Hame soma kilatini. Bada ya kukijua. Haka nifuza na kigiriki. Haka toka. Hapana. Hata soma. Hata watu kama mimi mba mimi. lugha ni yo soma mwisho kabisa. Luga kiengeleza. Nani ni drop from na Nade hapo ni chukua masomengi. Hakuna luga kiengeleza. Hata communication skills kusoma miko. Lakini. Uwezo komuniketa au kuwasiria na ninao. Unautosha kufanya kazi ya mungu. Wa mkumba zaidi siuitaji. Nasiangaki na. Ineonekana na mungu. Hana kwa haja jipanga vizuri. Kuna moja niyambia. E, waza nangoya ni kuchekesu. Kuna moja niyambia asema. E, Mtu vishi. Ana ni famu famu na Naomba uje unikaribishe ni kupambia kanisa. Eni katika ujume oote oh, ulicho kiona ni mapamba ya kanisa Kwa mfano tungekuwa tunahumbiria chini ya mti Unge sema ni kumambie miti Kwa tusiwekeze pale ambapo panasamari Mwingine hakanibia Unapokuwa unangia Inaumba ujitahini Usiwe unangia kwa kwanza na A-a-a-a-a uh, uh, uh, uh, uh. Jadi cepat dit. So ibu anda, bapa, munggu hari ini. Namu sampah, kamu kusema mama. Unawaezo kusema Hanzima sasa mimi Wana zima kumbajui kwa ongea Hanzima kini nina marifa Yani hakuonekana ni mtu wanyekujua kwa ongea Kwa tunaona kwamba Kwa tika ma, wadhaifu mungo na watumia Huanza nandimi zenyevi kukumizi Biblia zima nandimi nzito Yani mtu au na ongea unashimu kwelewa yani, Kama na ongea kama na kutemea mate kwa Kwa wana mta na ungea, midomo Kama ulimi unakosea una kosea, kosea mbaka unastukia maji na kumakia hao hao Mungu ananawatumia kukuhubiria. Yeah. Sasa ujumbe uto pata huko ni kwamba sitafute ufasaha wa kauli na marifa na, ma, na, na, na na na na na elimu makubwa eti ndio ujumbe wa Mungu. Hapana, utakao na tafuta ujumbe wa wanadamu kwa mtindo huo. Yeah. Amina. Lakini labii ni kwamba kama huna hizo sifa usisi kasema ah, mimi bwana. kama elimia bwana mimi au Musa mimi sieko okay. kwamba unakasema sitakuacha. Even in God he is with a message that he could take care of these careers but the Word is at the same time. We can a message today. Somebody said they were going to lodge something up until with his pre- coaching. I'll Iyo hoja ya kwenye sashi na nane Anapo sema ndimi za watu Watu wenye ndimi nzito Watu wenye ma, vigugumizi Ujumbe mingine kwa mba Napo ina kani sanu sinu katafuta kwa mba Ile jama anajua kuongea vizuli na action Anajua kidogo ku, ku, ku, ku, kudansi dansi na ku, ya, Yani kama anahenda kukuinertain Mwe wambi Mtu mwenye kauli nzito Luga nzito hana entertainment Hana brudani. Mm. Sazano zungu utana bweka bweka. Huyo huyo mungu nanamtaka. Nanamtumia. Mm. Uyo nyo mimi. Uyo nyo wewe. Kwa yu. Unapo utafuta ujume wa mungu. Sotafuta katika ufasaha wa lugha na kauli Yes or no? Yeah. Yes. Lakini vire vire. Unapo jiona huna ufasaha wa mambo frani. Usi juru disha ungu wasema muga wa Just go as you are. Nenda kama olivo Mungu taku mm -hmm. Na kigundo ta okay. Ma e, kwa manaitaji kueri kuiri kume punguki watakutafutia haruni. Musari mone kana mejenga oje mungasa wakem. Manafuere waire. Musafiri. Mgoje mgoje mtum. Haruna takuje mtakuwa naire. Kwa caminho kama eu nunca naquela manhã vi tu hoje quando ele está lá pelo meio caminho da mulher fulminha caro baíni me chama o que que mistérios que embrania kwa ele quana cá para na caminha ele é kwa sababu ya pura urucu Sinafutekanisa kwa sababu ya Walijema wakumizuli Wana ritrujia nenu Wakitoka wanakaa Wakiaza kukui wanasimama Wakimaliza napinga magoti Wana inuka Wana imba Amani ya wanaiwe pamoja na Musinanga jike Mkati mginu Tuko na Paulo aruko hadi kuziinba zinimba za Mama mimi abana yuko. Ana mama mabana mimi koko kurestidhukonga. Nini naji fam? Lakini ina maarifa. mungu Amina. Eh? E, <tip yapa> Aibu maneno rudi katika kitabu chako kutoa wa kwa zamani wakumne wa msaarashi na mmoja. Ana seema ukutoa kuna neno rinahudia kutoka kanoaji pa kuna kanoaji pa kagari pa kanoaji pa. Ujue rinamusi sisi zomkubo. Ana seema. Kwa habari za kunina kwa luga kasema kwa kweli Hata ikinirazimu Inetafte watu waluga ngeni Kwa mba labla huyu wamesha mzoya hawata kumusikia Nitawaleta watu waluga ngeni Lakini na hao nao Hawata wasikiliza Shida siyo mnenaji Shida ni mpokeaji wa ujitio Mbata mtana ujitio kongia kwa ufasaha Alie kamilika Zuri wa umbo na Oto mauna vitu ni Hatu tuona kwamba Mungu ha, ha, hatumi hatumi wanenaji kwa sababu wanajua kunena kwa usasaha. Tutaona kwamba Mungu hatumi watu kwa sababu wamesoma sana kwa hiyo wakao wamekada na tsani tukayassume kwamba eh leo tazingia mchungaji doctor aziba kaka doctor kakufoji foji anaonekana hata eleweka Upuuzi mkubwa kabisa kabisa. Upuuzi tena ujinga. british kwa tunaona ufasa wa lugha tunaona elimu lakini wewe eh muone ana hutubiri alisoma chuo gani eh nikwambie ni ndio lugha alifundishwa chuo la ato Yohana mbadhusaji alikulia jangwani alisoma kwenye chuo kipi pale jangwani kwanza alikuwa hakuna hata sema yakula chakula alikuwa nakula nzige na salipoli dar coa me vã, há nada mas na shopping mall, alikuwa coa a me vã, singa é o damião, na mochete que o moni maca, base, Uh, hoja tato ona kwamba Mungu hatumi wenye umbo zuri Mwonekano mzuri Heo hii Ili kusudi kaende mbele kaende kuwaimbisha Lazima kama kama enda Kama tengeneza tungunguo Kama fanya nini Alafu kama vile kana waintatemi wa Pari ujio kwamba mna intatemi ya macho Na hii chone mna potoswa. Mungu hatumi wenye umbo Mwonekano Hei vito ona kwamba mungu Hatumi mwenye nasaba nzuri nasaba ni asili ya mtu eh mimi injili inatokea kwa babu yangu e, eh na tuko tuna masista watatu na mapadri wa wili kwa hiyo sisi ni familia ya injili hamba mungu saba. anangalia saba anaangalia mtu mtu kama mtu mmoja bila kuangalia umetoka wapi na msho kabisa tunaona mungu kutumia walio tayari. Haijalishwa wana hali gani? Utayari. Nikatajepo neno kufanana na mistari au ujumbe umesha. Tuende kaondo. Kwa kufanyia kazi. Lakini tusome. Biblia inasema katika kitabu cha Wakorinto wa 2. Kitabu tulikimaliza sio zamani. Lakini ngoja ni vizuri kusoma kitabu inatusaidia pia kuelewa elewa zile hoja. anasema e, katika wakonto wa 247 anasema hivyo lakini tunahazina hazina hii katika maneno ya Mungu ni hazina Tumisho Mungu ni hazina unafananishwa na, na na mtu ambaye ali ali aliona nyika Dani yake kuna hazina iliyofichika akaenda akauza vitu vingine akachukua ile hazina anasema hazina hii katika vyombo vya udongo ili adhamu kuu ya uwezo iwe ya Mungu Wala si kutoka kwe tusisi Kwa mba Kuu tumishi Hii njiri, huo kovu, hili neno Hii wama ubiri Yanapitia katika Viongo vizaifu vya udongo Viongo finyango finyango Hata kama ni hazina vidongo, Udongo sio hazina Ufkoze hali ni hazina Katika Mpango wa kipinadamu Lakini vitu kama viongo finyango Viongo finyango finyango Na vitu vya fama Eh, asubuhi tuna hazina hizi katikati kati ya vi, ndani ya viomo vya dhaifu vya udongo. Wewe niambia binadamu ni udongo na mavumbi na narudi kwenye udongo. Amina. Anasema mm. hiyo hazina imo ndani ya uo, udongo uzaifu makusudi adama heshima. Siva na utukufu za Mungu, vya za Kristo na sio za maraga. sababu Mungu hatumi watu wenye wa maana. ntuneno kwenye pengere Kwenye jambo la kila Mungu. ali tumia na hata sasa. Anaendelea kutumia watu wa sio kunena lakini wenye wenyemaarif. Tuna haraka haraka. kwa kwenye Korinto wa Piri tundele pare pare Korinto wa Piri tano kumi na moja sio tano Korinto wa Piri kumi na moja tano nasita na seme kirezo. Uini Paula anayemleta anajitua ana shukuli ya Nadhani ya kuwa mimi siku pungukiwa na kitu walicho nacho mitume wengine. Lakini nijapokuwa mimi ni mtu asiyejua kunena. Hii si hali yangu katika elimu katika marifa ndicho walicho na manisha. Ila katika kila neno nimi zihirishwa. Kwenye kwambia mungu hutumia watu walio tayari kupata elimu ya mungu. Wale utayari kupata mstari jua mstari Kanuni jua kanuni jua Wale kwenye isaya Bila kujarisha kwamba wanajua kutamka maneno Kwa ufasa hama kubwa Heo hii watu wanaangalia chokitu Uwezuka mii ukajua lakini Ndivu elifu watu wanaangalia Hei yule pati mwana Yule Nani sijimu bili Nini yani Na hata kiwa naongea na Aonekane Ni mtu super Na hasomi kwenye Biblia ya, ya kitabu ah utakuta na enda anatafuta iPad au sijui ka iPhone na ngapi sijui size 10 na 7 sijui Eh watu ana, anaweza hata kauza mwili wake kiduda akapate. Ndio anaanza kudondoa pale. And. Of course, eneo mimi unaweza kusoma popote pale. Eh, ni kama eneo nzuri utalipata Sio kwa kumvisu watu kwa mba unaweso kuli iPhone, iPad That's it, I had it, I don't get it Sasani napungusa Watu namona pao nanasema jamani Hata kama mimi, mimi nagijua sio mnenaji mzumi Lakini unaweso kuna mea katika watu mbao Alifanya kazi ya njiri ya kristo Kuna alia juu ya paolo Lakini anajishua na sema kwa kwenye mimi Kama nikunena Sijui kunena Sijui Na sikuwa hito kwa msingi wa kwamba niko makini sana katika unenaji Anaendelea mbele kwenye kwenye kutu hiyo yyo Wapili ata tukisoma kumi tu kumi pali nyuma kitu wanasema hivi Kume kume nasema hivyo Mana wanasema nyarakaza haki ninizito hodari Baria akuyopo mwenyewe mwilini nidhaifu Na maneno yake si kitu Ya ana kihubili Na konoona kama mirehaya Na mirehaya <laughs> Kamu hai, leh ini kamu hai balik balik fla ni. Mereka bilu orang kau ham, siapa ham taik nyuma, Eh. Na mta rada mwanabla mimi siwezi nikao na kuhubiri nyumbani kwangu watoto na, na, na mama yao au na ndugu wengine waliopo kwa sababu si hii biblia hapana anayehubiri sio wewe Anaya, wewe kuwa tayari kufanya Mungu atatenda Amine Eh sema nigaa sema nitakupa kinywa ambacho watesi wako hawawezi kupingana nacho Sasa hiyo hiyo None of your adversaries can gain sin Wanauza akawingea, wakaii, wakabatilisha waka Ito atuotawashinda Soko wa so, sahume, unajua akawingea vizuli Masuko ni mukupa maharithi Minaseoma katika kitabu cha Yile Yeremia Yeremia sikini mfungwe Tuja kisoma kitabu cha heri yere. Yeremia ati kisoma eh. Lakini Mukristo natuakoa misha soma kila 9 ramu Anasema katika Yeremia mlangu ule wakwanza Mituangalie kidogo ule ushuhuda wa Yeremia Yeremia moja kwa wazia mstari ule watano na wa saba Wazia mstari nena abana ni kanijina na kusema Kabla sija kuumba katika tumbo na kujua Na na kabla sija ujatoka tumboni Yeremia moja nene tuendere Na, na hali kutakasa Nimekueka kuwa nabii Wa mataifa, nipo nipo sema, ah buwana, mungu. tazama siwezi kusema, wana mimi ni mtoto. Heo hii watu ngana, wambia mimi, so ngana kani sana, bado kijana sana. Jama. Sasa si watu watanicheke. Bibi nasema, e, mjue mungu wako, siku za ujana wako. Hakuna kitu kizuri kama mtu anaye kuria katika kumjua mungu wako. Yaani ni ni ni experience nzuri sana. Eh. Msema lakini bwana akaniambia usiseme mimi ni mtoto maana uta kwenda kila mtu mtakaye kutuma kwake na utasema kila neno nitakalo. Kwa maana nina naomba ni nani Mungu mwenyewe. Si ujuzi wa hereni. Mi si kunena mi, ma, mi mtoto kama kama umesema kunena Unasema najua Lakini mtoto unaniona si, Asema uwe uh, mtoto uonajua uh, kunena uwa uh, ujuitu Uta kuenda maneno utasema aminu eh Amina Tunano kama mungu watumii Mungu utumia hata wandaifu Bibi nasema katika zaburi sinamda kuenda uko kufungua Lakini takuerewesha Kasa tushaki suna kitabu Zaburi nane mbile nasema katika Vinywa ya ototu wachanga umeiadhimisha nini? Madhimisha itaniruduku kwenda kwa anatumia vinywa vya nini? vya watoto Kina Yeremia hao. Wewe ni kijana, wewe ni binti, wewe labda uko katikati ya shuleni. Hemtoa mfano, kina Daniel, walihudhi sana kwa okay, vijana. Toa mfano. Watu wengine watajifunza jinsi unavyosoma Biblia watajifunza kuanza kuisoma. wanaweza kujifunza wasikuonyeshe lakini huwezi kujua watafanyaje na Mungu wao huko kwenye siri yao na Mungu wao. Kusali wapina sema vinywani ma watoto wachanga na wanyonyao umeiweka misingi ya nguvu kwa sababu yao washindana nao uwakomesha adui na mlipiza kisasi. Katika vinywa mawatoto wachanga na wanyonyao Kama mungu angeweza tafuta watu fasta ha wanyonywa angewarikona usikaji paro kwanini mungu awekevi tu falume mungu? Matungi na amani shauari wa naoni amani shauari wa ni taswira tu ya utoto. Eh, hiyo na hiyo bokupe na mamba mungu kebato. Na usiapa kwa sababu kunamcha na kukumusha, ah, tengeneza maendo na mungu wako peke peke Yuna katika kitabu cha kutoka sihitaji uh, okay tuisome pale ni vizuri wakati mwingine tusome maneno kama yalivyoandikwa ili yatutie hamasa au yatufundishe moja kwa moja. Yuna katika kitabu cha kutoka mlango wa 4 mstari wa 10 anasema hivi. Kutoka 4:10 anasema hivi. Ehm um, anasema Musa akamwambia Bwana eh eh Bwana mimi si msemaji Tokia zamani eh? Wala tokea hapo Ulipo sema na mtu mishu wako Mana mimi simwe peso Wakusema na ulimi wangu ni mzito Mungu hutumia Kina musa wenyendini mzito Anaongea paka anataka kuchamia mate Lakini ujumbe utafika Amina Sasa kama Musa ambaye Nekana likuwa na ulimi mzito Mimi na wewe ni nani sio japongea. Jao si, gusikia hapa tulipo ndamae ana ana hana uwezo wa kuongea mwenye luimi mzito. Yeah. Eh. Anaendelezaa sema Bwana kamwambia, "Ni nani anaye kifanya kinywa cha manadamu? Au ni nani afanyee mtu kuwa bubu au kizi, au mwenye kuona au kipofu? Si mimi bwana." basi sasa enenda nami nitakuwa pamoja na kinywa chako na kufundisha utakalo nenda na hoja ni ile ile kwamba maneno tunayoonena anaikomea atie kinywani ni Mungu na namna ya kuyasema na namna ya kuyaeleza sura ya 13 mm. akasema eh bwana nakuomba tuma kwa mkono wako huyo utakaye mtuma yani manake, tafuta mtu mwingine mimi niachi Mungu unafikiri kubaliana na Musa tiene ari kama ya 40 anaye kuendelea kuhangaika nao. Ya mkingi kama a singezumbua sumwa angeempa miaka mitatu wakawa amesha malipo. Niwa sema heh, usinifanye ujikongea sasa tunane utane na miaka 40. Na hawatakusikia. Haya pia tunaona kwamba kwamba Mungu hatumi Mungu hutumia wadhaifu wa mwili. Tunaona Mungu hutumia watu sio kwa elimu yao au kwa sababu Ya, uju, ya ufahamu, ujuzi wao. Mbali na kunena, kile kipawa, ile kauli ha? Lakini hangali kwamba umekama madarasani, Umepata ya ilimu ya wapi na wapi Ukisoma katika kitapitia matendo ya mitume Mlangu wa ne, msada wa kumina tatu, anasema hivi Matendo ya mitume, ne, kumina tatu Misali moja muhimu sana Katika kujifunza jinsi ya kumitipikia mungu Matendo ya mitume, ne Kumina tatu, anasema hivi basi walipoona ujasiri wa petro miongoni mwa watu ujumbe tunaopewa wa kristo pamoja na kuwa wajasiri mungu ujasiri mungu anatupa ujasiri. ujasiri wa petro na yohana na kuwajua ya kuwa ni watu wasio na elimu Hawa watu walikuwa hawajaenda shule hawajaenda chuo cha biblia popote wala hawana hizo dokta za apofoji wewe na 98 Ya hawa nojita madokita fulani wanao hubiri siima bishopu Huwa nizakufoji There I save it Nizakufoji, nizakupachikana Asirimia Zaidi ya tisini na nani, kwenye tisina tisa Heee, muheshimiwa um, bishopu dr Kama haja haka kwenye chini ya muembe same frani hapa mdini. Ka kipatia kwenye mtandao kwa, ku, kwa kutengeneza zile zine toa diploma mules. Mm. Eh. Lengo tu adanganyike na wadanganye wengine. Mm. Anayikuwa hame shinda kwenye hile mechi nami shetani. Mm. Eh. Tunahuda kina Pedro achana na kujita ma doktore tauni. Na walikwepo. Walikwepo watu natu ma doctors of the law. Walikwepo mafarisani. Nakina kina Petro wenyewe hakuna rewe waona wanaenda shule popote Lakini na ujumba Sina maana kwamba tusende kusoma wapana Nena kasome Wasipati sababu yote Lakini mungu hata kutumia kwa sababu umesoma hata Kutumia kwa sababu kwa tayari mm. Eh Johanna 7.15 Kristo mwenyewe Kristo alishi duniani kama hatu ingine Kama ingekua ni kuenda shule Angena, Yohana kumina tano, Yohana saba, kumina tano, waya hude wakastajabu wakisema, hame pataji huyu kujua ilimu, ambaye hakusoma, ya juu wakona, walishinu, huu, hii Biblia wanoye amini, kono inaungia vitu minyufahamu, wakati inaunikana wanao yendesha kama hawana shule hawa, hei. Bibi na sema ni kwa sababu walikuwa na kristo. Na mungu na sema nitaweka maneno yungi. Yuhani mwenu. Na matushu yungu nitaweka kwene. Kina bezaleri. Beza, beza alikuwa enjinia mkuma sana. Wa the ark of the Lord. Ile nani. Ile nani. Mwakuna nitaji ark of God. Kwa nitaweka kisoyi. Um, sana kula gano. Eh. Mungu wa mwambia. Mungu sana sema. Ni takupala mani. Lakimi. Ni, kuna mtu na manda. anaitwa Bezareni na mwenzake bazilai. Eh, Bezareni na mwenzake. Nita ile ule zile skili za kuchonga na kila kitu ni watasoma bila kukadara sana. Ndio hivyo ilivyokuwa. Lakini kama mtu ameleta ameruhusu dunia tukawa na darasa kwa nini usipeke watoto yetu. Tulee wa kasome lakini tuwafundishe wasijifunze eh umfumojike kama feminist. Anaenda na njuele zake nyehusi, anarute na njuele kama ameweka zimiriwa na wadubu. au na ngome zime na ni. Eh. Hakuna kitu kinachosikitisho na kutakigiana na ingia hametoka from six, hametoka from six, hametoka chini, hauangalizi wa harba wa shule na wazazi na ni. Kutananayi baada ya mwezi mmoja, amesha tupata tu senti fulani tuwapale. Alafu tayari kichwani anawaka na madubu, madubu. Unasemua, ay, haijarishi. Uwe wambia inajarisha. na Inajarisha, mimi nazani sifanya chochote na sina mpango ufanya chochote na haini husu Lakini, kama ni kuonja watu na mungu wao nita Yes Tasema Kwa nasema katika kitabu ito wa wakwanza Wakonito wakwanza Mbona mekaa sana kimia, meisha choka mtaki kusema Siku ya juma Uwe yani ikizekana choka sana kwa jiri ya neno inaburudisha, inaburudisha sana eh yeah. e, ni niburudiko kubwa na po, kula neno na mungu una, kula ya kazi na mungu una, toka vimungo vila naelewa wakati ngini ukaa sana, e, ni, ni kama kwa kifungo lakini ni kifungo kizuri Eee, yeah. minasema katika kitabu cha kwento wa kwa kwanza maana ndugu zangu angalieni mwito wenu ya kwamba si wengi wenye hekima ya mwilini maana si waswahili si kuhangaika na wasomi si, wasomi. Nyakina, uh, si, kima mirini. si wengi akila wenye nguvu si wengi wenye cheo walioitwa Bali Mungu aliachagua mambo mapumbavu ya dunia awaibishe wenye hekima, tena Mungu alivichagua vitu dhaifu vya dunia ili avaibishe vitu vyenye nguvu. Ili ni Jibrahoja tumeyosoma kichwa cha somo na je, sema Mungu hutumia wadhaifu. Vitu vidhaifu vya, vya dunia tayari kwa Mungu vinamfaa kuliko vyenye nguvu ambavyo vinajitumikia wenyewe. Wao wabi wasome hujitumikia na hujitukuza. Ninawajua Sara, naendokubaliana na mimi. Eh. Wanajitukuza kweli kweli. Eh. Anasema tena Mungu alivichagua vitu vinyonge vya dunia na vilivyodharauri wanadamu mito ambavyo haviku. Yaani ana, Mungu anaenda chini mpaka anatumia vitu na kama havipo sivioni chochote. Mungu anatumia nini mpaka neno lake lina. Sema anatumia vinyonge na sio vinyonge tu vile hata vile ambavyo Eh. ili avibatilike vile vile vyoku Nama kusudi mwenye mwili wa yote asije akijisifu mbele zangu na kwamba Mungu akitumia watu wenye ufasaha wa na nasaba na elimu kazi ya Mungu kifanyika watataka kuchukua credit watataka kusifu kwa sababu wanajua kuongea na hakuna mwingine anayeweza lakini akija mtu ambaye hajui kuongea amkini kama mimi sijaenda hata kwenye chocho la Biblia si sema ni kazi ya Mungu sio mimi Sio ufasaha hawangu Na wewe pia najua kuhwezi Amina eh? Chukua kwenye kwanza moja Tu inembele kidogo tu wapu wapananele Ihoja ni ndefa Kwa metoka na uju Sikutaka kutokea uko wareko tokea Imanzea 26 Lakin ukena mbiri moja nasema hivi Basi ndugu zangu kwanza mbiri moja Basi ndugu zangu Mimi nilipo kuja kwenu Sikuja ni wahubiri siri ya mungu quando faça a o amanelo se coletou não na a ana a camisa é nino me chana naíba não bora vai com mobil ah ana cuja embaco não é brilhante me choca com ele aqui ele me Nona nene ni kwa sababu nimechora kila kitu kila neno nimelisoma. Eh? Si tumi iPad. Basi ndo uzangu mimi nipokuja kwenu usikuja kuahubiri siri ya Mungu kwa ufafanzo wa maneno wala kwa hekima. Hekima ndio elimu. Maana na aliazimu nisijue neno lolote kwenu ila Yesu Kristo naye mesulubiwa. Nami mi na kwenu katika hali ya udhaifu na hofu na matetemeko mengi na neno langu la kuhubiri kwangu halikuwa kwa maneno ya hekima yenye kushawishi akili za watu bali kwa dalili za roho na nguvu. Nasema sikutumia ushawishi. Eh. Hii ni wengine mbinu mchanganyiko. Atatumia na uongo, atatumia na yeye eh, na una baraka za uongo na nini ili kusudi tu? Mfate mla wajibu. Ndio wale wengi. Wa wale wa wengi. Wa wa wengi. Kwa tunaoanza msikutumie ufasa. Tumeona hoja ya pili Mungu tumia wasomi, hekima ya dunia na nini? Eh anasema sikuja na falsafa. Eh. hoja tatu Mungu hatumi mwenye umbo au muonekano mzuri. Hii kuna watu kubaliana mimi ambao miili yao wameifanya kama era jinsi yanavyoonekana labda ni binti, labda ni kijana, wengine mpaka naenda na inakuitengeneza naenda gym ili uzuri tu mwili wake umpe sifa mbele za wanadamu. Eh Na ya mkini hawezi hata kuchaguliwa Kwenye kini na ni Mungu asema watu wanamu na yu mimi siwa itaji hawa wa nyuma nyuma Ambao Kama kazi yangu itasonga Hawata jisifia kwa sababu wa huzuli wao Na mwonekano wao Baru kwa sababu kufu za mungu zikuwa juu yao Amina Je kama mungu wamenipa Sura nzuli, mwelikano nzuli Labda nini Ni nisimutumi kina. Ah, mungu utumi aote. Mna diwa tayari. Uwe ni una upungufu, uwe na una una chochote kizuili, maada muete tayari mungu taka tumia. Kwa mungu kama mtu kwa maadau, maadau sema kwa mzuri, kwa na nini? Mungu barua hii kuzuia mungu kumtumia mm -hmm. E, leo hii uwe kumi. Shetani akisha baadhi kaka pata kabindi kama karefu kama kana kana mingu kama ya ya, ya, ya twiga. Ana ka ana ka vuanguo ana kweka kwenye TV kana hiyo miisi? Haa, mbishana na hii kauli, Unaweza kambi na hii kauli? Kapa. Kare kama miiri kwa ajili ya utukufu wa shetani, katika jina la umarufu katika jina la barose siji wa upuzi gani? Uno kira kaka kake kaka kwa kwa kaka kwenye kuu? tu kwa maana kana kwa nani atungo tu dogo dogo tu iitu tatu. Niwa mimi ni ndereny kumchokoza Mungu wenu. Aidha mimi tuenda kuambia ya Mungu. Sina maana kama mimi nasema kwamba ni mkamefu hapana. Lakini vitu vya makusudi kama hivyo kati nyingine tuvikeme. Amina. Eh. Eh. Mimi ma kitokaa nitonza na kijana kama yuko pale. Ningayukuta labda ameanguka katika matamaniyo. habla na binti fulani unaweza ukaelewa okay, kama ile hali ya ya ya nani ya jinsia mbili ile Mungu na Mungu lakini huyu anajitetea kwamba nilikuwa natembea mbele ya watu na miguu na nini na manguo na, na, na nusu uchi nilikuwa nilikuwa nilimekushawishi kavipi na na na ni wajikodi, mm -hmm. aumtaka ah, toka raba kaka a kajikuta raba yu, ame me, me, me. Liyote, ame ame, leo tefiri, abame, dokoa chakula sehemu, tuose manja mungu ame yumba, nde saba watoto dokoa mungu kuna sema wasifanya chuo, leo kuna dokoa na katoa mikono. mungu kuna sema pana, jumvu mtu, aki kaiba, kama si kusamehewa basi arubishi basi. kile kile meto boko kwa ajili ya a yake na Mungu alikwameka kanuni kwamba ukilima shamba lazima ubakize usivune ukamaliza kila kitu bakiza vitu fulani kwa ajili ya watu ambao hawana uwezo wapite humo nao wale kwa sababu wenyeji wataenda kuwepo na hawana mashamba ehe gleaning inakuwa inaitwa kama kupoteza kitu kilichobaki amira Mwanzoi, tu, tuangalia mungu watumii watu Mwanzoi watu, shina tisa Sitajata kufunguwa hile, ni hoja inaerewe Yakuba likuwa na wake wawili Hawukua mpango wa mungu Moja kwa moja Lakini mungu ufanja vitu ambavyo Sio da moja kwa moja lakini Hakaendelea nanga Halifanya ha, ha, ha, ha. kazi na Yakuba Wake wawili, moja bina sema likuwa na hituwa lea Alikuwa na uso sio mzuri Dada mkubu Yule aliyekuwa mdogo aitwa Raheli au Recho alikuwa mzuri wa umbo. Lakini Mungu alipotaka kuleta taifa lake uzao wake kupi wao wa wako wana wa, wa Israel Uzao mkubwa Mungu akaufungua kwa huyu dhaifu lea Na kazaa kina Yuda kazaa kina Simeon, Reuben mzao wake wa kwanza Simeon, Elawi Yuda na wengine waliofuata. badaye mwishoni mungu mungu mungu sio m, sio katili hata kat, mimi na mimi naamini Rahela alikuwa anamtambia lakini labda fikisha miaka ya umri mkubwa matambo yanaanza kupungua pungua kwa hiyo hawa hawa wanaotembea hivi akishawonga 30 kipara kianza kuja kwenye kichochote akaanza kuvaa wiki kwa kufunika Sinio, mwangi zileo higusifiki ni utama ni kufunika mbia au kufunika kipara Sini, pare kidogo, ananza kutia akili Kwa hina unekana Raheli, naa amini hivu Kwa hina so unekana, walikuwa hawa hivu, waniliyona, shina, shina Mungu akamuachia, akamuzaa Yusufu Na Yusufu akuleta uzawo hote ule, nalikuja kwa wa Samaria wa Kwa hina akamuzaa na vinyamini Eh, kwa hina tunumona kwa mungu wanatumia Huyu mzaifu mwenye uso usio futia. kama ni mdada. Mwaya kwambia na unakuja. Wewe kijana unanisika kama uko hapa mbali. Siku utakapo jaribu kuoa. Na hata kuolewa kwa, ku, kwa, ku, eh, kwa kuangalia zaidi uzuri wa uso. Kama lahiri. Siku usio jua na saa usio idhania. kilio chakusaga mene. There I say. Kama ni cho cha kwanza okay kitu cha tumika kuvutana na watu wanaotaka wenza ni ni kuonekana wewe ukasema kwamba Mungu ah ni na ni ule ule hekima ya kijamii iliyopo ndani yake na kimungu. Kwa tunaoona Mungu anapitisha mipango yake na taifa lake kwa huyu Mzaifu wa macho mbaya wa uso na huyu mwingine anakuwa kama anafuata kwa yule. Mungu hatumii muonekano hata hatumii mke mzuri. Biblia inasema hata katika kitabu cha Samuel ya 1. Samuel ya 9 alipomtafuta wali mlazimisha mungu akasema tunataka mfalme akasema okay e, mgini mungu alisasa soma wanataka mfalme mrefu nini akasema kama ni mrefu mnamtaka yeye mzuri eh hey, kuna mmoja anaitwa sauli samuel kimbia paka mafuta mtu mmoja anaitwa sauli maana wa kishi yuna sema alikuwa mrefu kwanzia kimocha bega watu wote wa toa wako chini yake kuanzia bega kwenda juu na alikuwa mzuri wa usu. It was the most failure. While the Mendni were all angry about us, we had OVER his killing people How can they分 difficilies? How do Robin barry? how like that, where the people who help from others was the only bad part. This was like..... because eventually of a Eh. Kufasoma na nikufungulia. Kusoma katika kitabu cha Hiyo ni meiruka kidogo. Ukisoma katika kitabu cha Samuele wa pili mlango wa 14. Ukita kusoma Biblia au na mungu Soma kila kama hivi ambavyo kwanza, wa pili, 14 mstari kumsema nani? Sauli aliyekuwa mrefu mzuri alieni nani? Msao 14 msao 25 nasema basi katika Israeli wote hapakuwa na mtu hata mmoja mwenye kusifiwa kwa uzuri wake kama huyo Abusalom tangu nyayo za yake hata utosi wa kichwa chake hapakuwa na kila hapakuwa na upungufu. Sasa afi katika watu ambao walikuwa ni fere katika Israeli Na katika nyumba ya daudi hapakuwa kuwa na mta likuwa na feria kubwa Au anguko kubwa kama Na hasara kama Absalom mwamana likana Alikuwa amekamilika kwenye viungu kwa kila kipa Hana msa Yana rileta hasara maanzo mwishu Absalom alifanya nini Alimua mnoni Alichonza asira kari Alimpiniwa baba yake Alikufa kifu cha ovyo a uzao. ali como a luva a luva usa ou a coxa está o coño marquinho ali ali Israel na outra não é bem aí sim vipi. baba Tatizu wa Israeli haina kiongozi. Na kiongozi ni, ni Dawdi babaka. Ina tamani ngekwa mimi. Tusikumoja Izraeli ngekwa ulai. Koto shagi chao. Saya. Mki, mkiona hile michoro ya Yesu. Mapicha picha wanayewa unyesha. Wanamunyesha Yesu. Anakipua na nini ni mzuri mzuri. Kwa na siu kwenye. Inasema. Tuwamini michoro ya watu. tuamini Biblia. So, amini, Bina sema katika Isaia mlango wa hamsina tatu Tuseme ule mstari wa pili tu Anasema hivi Maana na alikuwa na mungalia za yesu Kwa soo mlango wa hamsina tatu wa Isaia ni yesu Anasema ni nani alia sadika bali Na mkono wa bwana alia ni nani Maana alikuwa zake kama mche mororo Na kama mzizi katika nchikavu Yeye hana umbo wala uzuri Na tumuonapo hana uzuri hata tumtamani Alizara uliwa na kutu ni kwa nangiru na Yesu Christ Alikuja katika umbo la wanadama Kama labda mimi nilafuoneka Au kama weo Kwa kwa kama tukua wazuli zuli sani Mwatu wa kawaida Yesu alikuwa kama sisi Lakini ndiye Na mungu kuyikomboa dunia Unajua shetano kisoma katika kitabu chana ni Kwa kwa kwa Um, Ezeke rishina nane Pina sema rikuwa mzuzuli Sana Yani kama ni kushiriki umisi shetana ngeza kushinda Mchana ne Hakuitaji hata kutuwa rushu Rushu wa miriawa mdo wana toaga Sana sana wale Lakini nasikia mtu yuko kani sani Jamani Nimeguja kutoa shukurani za kwa mungu Manangu wa melenda kushinda umisi Kawa watano wati uchi Na alikuwa kwenye top 3. Leo na wasema mlisamehe. Kasi ndo somo la faana. Hoya nia nia ya ya ya ya nne, ya Mungu, mi, na hakika kumaliza mambo usalimtaj. Mungu hatumi wengine na saba nzuri. Asiri kwamba kuna watu ambao wanakuambia sisi uko wetu ni wa nani nini, wengine hata kama kabila. Unakuta kabila fulani linajijua kwamba ni wana dini frani Mfano ukinja kwenye kanda za kaskazini Matazania na kusini Wanakambia sisi jini yetu ni moja tu, Jini kubando tunaiji mwano mwano Mungu hangali Ukanda na bini. Hangali yuko tayari, Hangali na saba Asili ya mtu Aa, Nigeza kushungua Pari nitaereza Amosi saba kumina nini kumina tano Amosi saba Kuanieleza lakini nguanya nifungu. <coughs> Amosisaba kuminane kuminatano. Nasema hivi. Lipo amosia kajibu wakamambia amazia. Mimi sikuwa nabi. Wala sikuwa mana wanabi. Bali nalikuwa mchungaji na mtunza mikuyu. Na ebwana hakanitua katika kufuatana na kundi. Na bwana hakaniambia enenda uwatabirie watu wangu izu. ajamasikuwa na 7 yani sina asili ya dini kwetu. Eh. Kwa hiyo inawezekana una asili ya queen ya dini kwenu, labda kwenu wanaabudu miungu, wanaabudu dini za Waarabu huko na nini, lakini roho yako Mungu anaitaka. Ile vile imtumikie na na mwisho zema maamiria pamoja na hii. Bila kujarisha historia yako. Eh. Kwetu bwana kazi tunavinige tuna vya kutambikia. Kwa hiyo aya mama wewe ni mjini ah ukikutana na dini mjini ya neno la Mungu mjini utakana nalo kama ni la kweli ukisoma hadi kitumzie wakati wa kwanza si sasa china ngoja wakati mmoja mtafutai mfalme walipomchagua nani waebo mtangua huyu Sauli, Sauli anasamaji Mimi Ninatoka kwenye kabira dogo kabisa la Benjamin mm -hmm. Benjamin Benjamini inekua mtoto wa mwishu kwenye uzao li. Kwenye yani, kama kitena Kabila langu nila mtenda na mimba Na uko wa Kishi wa babangu doa chini kuriko zote Lakini mungu akatafuta mfalme huko Kama angekua Angeenda ange vizuli Angeetumika na mungu Eh Sina mbla kuenda huko lakini Sauli anachaguliwa akitokea kwenye ukoo wa chini kuliko lakini kwenye nasaba ndogo kuliko wote nasaba ya kishwe. Eh, Mungu hanga nasaba na Angienda kubwa? akatafuta kwenye nasaba kuba kama akina Yuda, of course baadaye kampata Daudi kwenye ukoo. Tena na hata ukoo wa Yeshe, ulikuwa ukoo wa watu wa chini. Eh, Hili sinimana wa yese, yese mwenyewe ni mtu gani sasa, muna hata tu, yani, daudu wa nani, babako natuwa nani, yese, anatukea mta gani, hatu yoko msiki, utahubi, hatu yuri, ukua chini kabisa, lakini, mungu wakamtumia daudu hika mahali, navu mjua. So makatika kitabu chawamuzi, langu wa sita, mungu wakati wawakati wawakati wawakati wawakati. habari ya eneo kwa akinama Samsung na nini kwenye mlango ya mbere kuri muna tano kumi alianza kwa nato kuna wakati gideon mungu kama gideon gideon alikuwa yukoana wana wana wana piga na na nini na mbadili mungu kasesema nita kutumia uewe kuko mmo amtumia gideon mimi katika kabila pi ambaroni dhaifu la manasi na ukoo wa baba yangu vile vile ndani ya kabila dogo ndio wa chini hauna heshima hauna unajua kuna ukoo hazina heshima hata mtu anamwambia jamani mimi ni fulani bin fulani bin fulani mimi nani mtu <gulio>, atijoi wasikia ni kwa nani kule ah tunaitwa kwa fulani ahio jina saba hiyo kulisigalipo kabisa mngesema hao wasiona na saba ndio nawatumia akina Gideon tena kama risijina komita hiyo baadaye au ah, jambari issue Odia mishi, na mungu hutumiya wale walio tayari. Bila kujarisha background, bila kujarisha tabia, bila kujarisha peswau, na ufasha hawa, na hii mzao. Je, uewona hii ni sikia na mimi Tuko tayari, kutumika na bana. Kutani kusoma neno la na mungu lika kaka makisi machangamari. Nisho mungu na juta. Kwa katika kitabu cha Timotheo ni kona funga. Matendo ya pili wa mbili anasema hivi ni? Timotheo Ni amesi si anasema tumesema 20 anasema basi katika nyumba kubwa havimo viombo vya dhahabu na fedha tu bali na vya miti na vya udongo vingine vina heshima unajua kuna kozi yenye heshima Na kwambia kwamba mimi niko. Hapa Tanzania kuna course lazima kuzitaja akisema unatetemeka. Mm. Basi vingine havina heshima. Basi ikiwa mtu atajitakasa kwa kujitenga na hao, atakuwa chombo cha kupata heshima kilicho safishwa kimfaacho Bwana, kimetengenezwa kwa kila kazi iliyo Kwamba mtu anapokuwa amejiweka tayari kwa ajili kutumika na Mungu Mungu Tuna ima uu sinipite moku Mungu wazaka kupita kama uko tayari Uwezu kamunyoshami kono Mungu wazaka Amina Kwa hiyo vyombo vyote viko vya zahabu Viko vya udongo Hata vichagua kwa sababu vingine vya zahabu na vingine vya udongo Hata vichagua kwa sababu vimejitaka Zahabu tayari kwa jira kutumika Nijari tutoka kusema Ruka Kuminatisa Kukuna mtu mfuki sana Halikuwa naituwa zakayo subikore kweli yule. Akawa anatafuta kujinzi. Inaonekana alikuwa anataka huduma ya Yesu ifike kwapo. Kila kienye watu wanamziba. Hanaweza anza kiongea mkana sasa, eh, akaona sasa. Siku moja kaambia kwamba Yesu anapita mitaa hii safari. Akaacha kazi zake, alikuwa mtoto wa ushuru. Akaenda kapana kwenye mkuyu usema kaka huko. Yesu ila anakuja rafiza anaona mtu juu kule Yani naona anaona kama kinani frani, kama kingi. Mvupu anasema, mvupu kweli kweli. Akasema Shuka Leo kableo, nitakula chakula nyumbani kwako na huduma itafika kwako Wakaenda wakala chakula wafanya nini Pada yeso sema Wokovu mengia kwenye inyuma Uwe kwambie Zakayo alikuwa na shauku Ya kupata huduma ya kristo Alikuwa tayari Na injiri kaingia Uwe kwambie Sio mafarisayo wengi Ambao walipata wokovu Ispukua hawa walikuwa tayari na, na matayo Matayo alikuwa yuko nanani Mata yang lalu, malang waktu saya kita pergi mata yang lain kwenye, kwenye. Mak aku tuju na ni ni, ye zakasemah he. Hapa pori pori si anjo tu ni. Haku mami am se, aku ni kabisi masa buku abu. Saya wata wata dikukota wata pereka. Twenty. Jemari ini adik aku tayar. Lewih, nak kula milang gusi Kuna katika kitabu cha matambo mungu akuminasita Petro alipokabidhiwa bidioo kuu utumishi siogusa mungu Petro na kana ma kwanja kimasana kwanamari fa sana lakini na kwanau tayari hatariyesa na muda kusema hi imi mi ni nani matambo kumna saku nasta kutoa kusema we ni ma ni ni Kristo mano amuvali high kuna kusema juu ya mamba huu Petro we we ni of course kalisia ni juu ya Kristo lakini ni mawe madogo ya kina petro na mimi na wewe kwa sababu wewe tayari tu kuna watu walikuwa wa, walikuwa wazuri kama ata yohana yohana kwa niako kabisa wakati bibi anasema alikuwa ni ni mwanafunzi anayependo sana naye aliangalia utayari Ukichusoma vizuri sehemu nyingine ni kwa anatafuta habari za petro ni dielezeje nikaona tu mstari lakini ukitafuta sehemu nyingine ule tayari wa petro ndio leo fanya muungu ampe kuongoza mwenzake hatuko hapa kutafuta video kuongoza tuko hapa kwa ajili ya kristo Baba, tunakushukuru tena ya nena lako Tufikia mwisho mungu Tufikia mwisho kwa jinsi ya Masaa, bali tufikia mwisho Kwa jinsi ya kuongozwa Na wewe, na neno hili kufanya kazi Na maneno hili kufanya kazi Ibarikewe ni wewe tunelako pana na Amen